Adjon az Úristen, ami nagyapánknak, Szép hosszú életet, hozzá jó egészséget. Jó étvágyhoz kolbász, hordóba borrocskát, Helyre görrejtem egész eszendőben. Adjon az Úristen, ami nagyapánknak, Száz kövér tehenet, a mellé egy tehenest. Annak a kezébe aranyjelű ostort, aranyvégű bortot, helyre gőrejtem egész eszendőben. Adjon az Úristen, ami nagyapánknak sok számos unokát, mindnek meleg jó ruhát, azokat szeresse, labziba kísérje, helyre gőrejtem egész eszendőben.